Luca 3 În anul al 15 lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pond era, drăgător în Iudea, Irod, cărmuitor al Galilee, Filip, fratele lui, cărmuitor al Itroriei și al Trahonitiei, Lisania, cărmuitor al Bilenei, și în zilele marilor preoțiana și Caiafa, Cuvântul lui Dumnezeu a lui Ioan, fiul lui Zaharia în pustie. Și Ioan a venit prin toținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. După cum este scris în Carta Cuvintelor Proacului Isaia, Iată glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Orice vale va fi astupat, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgronciuroase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el. Puite-ne pârci, cine învățat să fugiți de mânia viitoare?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 El a răspuns să nu-ți nimic de la nimeni prin amenințări. Nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefările voastre. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, că despre mine eu vă bătesc cu apă. Dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg curau încălță mintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăța aria cu desăvârșire și își va strânge greul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Cârmâitorul Ierod care era mustrat de Ioan pentru Ierodiada, nevasta fratelui său Filip și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus.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 Fiul lui Ioda, Fiul lui Ionanan, Fiul lui Ressa, Fiul lui Zorobabel, Fiul lui Salatiel, Fiul lui Neri, Fiul lui Meri, Fiul lui Adi, Fiul lui Kosam, Fiul lui Elamadam, Fiul lui Er, Fiul lui sus Fiul lui Eliezer, Fiul lui Erim, Fiul lui Matat, Fiul lui Levi. Fiul lui Simon, fiul lui Juda, fiul lui Josefi, fiul lui Onam, fiul lui Elakim, fiul lui Malea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natam, fiul lui David, fiul lui Ese, fiul lui Obed, fiul lui Boz, fiul lui Salmon, fiul lui Nason, fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Hezron, fiul lui Farès, fiul lui Juda, fiul lui Jacov, fiul lui Sac, fiul lui Avram, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Seru, fiul lui Ragav, fiul lui Eber Fiul Lui Sala, Fiul Lui Cainam, Fiul Lui Arfaxat, Fiul Lui Sem, Fiul Lui Noe, Fiul Lui Lamer, Fiul Lui Metusala, Fiul Lui Enoch, Fiul Lui Aret, Fiul Lui Male El, Fiul Lui Cainan, Fiul Lui Enos, Fiul Lui Set, Fiul Lui Adam, Fiul Lui Dumnezeu.